Както е он чист. Първа неделна беседа, държана от учителя на 11 юни 1922 година на Витоше. Чете Йордан Стоянов И всеки, който има тази надежда на него, очиства себе си, както е он чист. Трета глава, трети стих от Евангелието на Йоан. Сега ще говоря върху положителната страна на живота. Ще вляза малко по обективно без много философия. Тоест няма да говоря много отвлечено, но близо до самите факти. И всеки, който има тази надежда на него, очиства себе си, както е он чист. Всеки, който има надежда на кого? На Христа. Надеждата подразбира физическият свят. Божественото, ограничено, поръвено тъй, както ние го разбираме. Вие искате да изкажете чувствата си на някой ваш приятел, но той е сляп. Как ще му ги изкажете? За да ги изразите, ще го стиснете с ръце. И колкото повече го стискате, толкова повече ще ви разбира. Може ръцете ви да са топли или студени. Тогава он за когато стискате, ще получи две идеи. Ако ръцете ви са топли, ще се състави една идея, а ако са студени, друга. Сега нещата не само трябва да се създадат, но и да се поддържат. Животът трябва да се развива, защото каква полза, ако вземете едно платно и само го свивате и развивате? В това развитие има друг, по-дълбок смисъл. В какво трябва да се развива и очисти човек? Вземете практическият живот. Да кажем, че вие сте много интелигентен човек, но нямате самообладание. Влезе един малък трън в крака ви, ако ходите бос, например, не може да гледате все надолу. И щом стъпите, този трън се налага и върху ума, и върху сърцето, и всичкото ви е внимание е насочено към него. Някой ще каже, ще мине. Ще мина ден, два, три или десет. И природата ще го изхвърли по един начин, но ще страдате. Другият начин е сами да извадите тръна и да освободите кръка си. Ако се движите в умствения свят, където също има тръни, някоя мисъл ще се забие като трън и около нея ще започна да се групират всички други мисли. Ние казваме, времето ликува. Да, но и ние можем да се ликуваме, ще извадим тази мисъл. Като влезем в астралния свят и там има тръни, някое желание може като един трън да влезе вътре в сърцето. Като слезем на физическото поле и там има тръни, в какво седят те? Вие сте търговец, изгубите например 100 000 лева и все за тази загуба мислите. Имате къща, изгори къщата ви, имате жена, умре. И като умре все за нея мислите, от ума не излиза. Където ходите, все за нея приказвате, и така се спъва вашето развитие. Формата и жена ви, това са две различни неща. Самите пари и онова, което те вършат, са две различни неща. Който има тази надежда на него? С това се подразбира, че той вътрешно, органически е свързан с Бога. В живата природа има неща, които са изхвърлени от божествени организъм, а има и клетки, които са вътре в него. Той съзнава, че е вътре в Бога. Ние съзнаваме, че живеем в Бога. Това се отнася не за другите, но за нас, които съзнаваме, че живеем в Бога. И тогава Йоан, който има тази дълбока опитност, казва, който има тази надежда, очиства себе си, както е он чист. Сега във вашата опитност има две схващания. Едни мислят, че Бог всичко може и трябва да направи за нас, а другото схващане е, че ние можем да направим всичко. В това отношение Бог не прави всичко за нас, защото ако го прави, прави го за себе си и тогава нашето съществуване е излишно. Ние едновременно съзнаваме, че Бог работи в нас и че ние работим заедно с Него. Иначе има раздвояване в нашето съзнание. Например, направиш известна погрешка, Разкаяваш се, Но има нещо, което те отишава. Питам. Човек сам по себе си може ли да отишава? Не може. Не може две болни ръце да се лекуват една друга. Защо? Защото ако едната бутне другата, и двете ще страдат. В нашето съзнание има и друго, божествено, и като направим погрешка, то казва, не бойте се, аз ще изгладя работата, вървете по пътищата ми, духът говори вътре в нас. Сега във връзка с това говорене, мнозина попадат в заблуждение, т.е. дават по някой път на говоренето на духа изключително преимущество като на тяхно качество, само на тях е говорил духът по особен начин. Не е, и аз ще ви докажа това практически. Вземете момата, на която момъкът е проговорил първата любовна дума. Понеже не е чувала такава дума, тя казва, като тази дума няма. Но попитайте който и да е момък, и той е казвал същото. Попитайте която и да е мома, и тя е чула все същата дума, но не са разбрали тия думи. Ние съвременните хора разбираме, когато някой каже, Обичаш ли ме? Обичам те. Аз имам нужда, дай ми три лева назаем. Или обичаш ли ме? Обичам те. Деца имам, искат да следват. Не може ли да ми дадеш назаем пари? Ако си брат или сестра, що ми сповядаш, че имаш любов, казвам, покажи любовта си. Да допуснем, че аз покажа любовта си. Раздам всичките си пари, Тие деца завършат учението си, дойдат в България и станат първи министри. Какво ще направят? Това, което всички министри до досега са направили, следователно не са постигнали целта. Сега, за да можем да разберем този велик, божествен закон, най-важното нещо е да бъдем чисти, както е той чист. Тоест, организмът ни да бъде така създаден... Тялото ни, мозъкът ни, сърцето ни и всички други органи така организирани и филтрирани, че мислите, чувствата, желанията и действията ни да могат правилно да се изразяват. В нашия организъм има дисхармония. Некой път искаме да проявим воля, но не можем да го направим. Некой човек се разгневи, удрят два на мърка и казва, аз ще проявя волята си, но дойде друг по от него. Ударим от два умрука и онзи казва, ще простиш, ще изминиш и се свършва с неговата воля. Волята не се показва чрез юмручното право. Значи силата не е там. Тогава в какво седи силата на вашия живот? Всички вие, моите приятели тук, казвате, че познавате Христа, нали? Право е, познавате го, това не го отричам. Но от познаване до познаване има разлика. Вие можете да познавате Христа така, както цветята или както Слънцето. Вие можете да познавате Христа така, както кристалът познава Слънцето, така както една жаба познава Слънцето, както някоя е птица, някоя е млекопитаещо, някой е обикновен човек и най-накрая някои е светия. Това са все различни познавания на Христа. Като кажем познавам Христа, трябва да знаем как да го познаваме. Аз познавам Христа, обичам го, заради него проповядвам, но животът ми не е изправен. В живота ми има много дефекти. Някой път не мога да обоздавам езика си. Някой, които не могат да обоздаят езика си, казват, че и Христос не можел да го обоздае, като са нетърпеливи казват. И той беше нетърпелив и се е гневил, скъмшик е изгонил търговците от храма. Защо набеждават? За да се оправдаят, налагат и на него. Това не е философия. Дали е така или не е, няма какво да аргументираме. Това са други доказателства. Щом се кази чистота, тя подразбира, че никакъв дефект в живота не трябва да съществува. Когато една мисъл е напълно чиста, тя е силна. Всякога чистата мисъл дава сила, Всякога чистото желание дава сила. Чистата мисъл и чистото желание двете заедно усилват волята. Когато дойдем до светлината на ума, тя ни показва най-късия път, през който трябва да минем. А когато говорим за истината, тя ни показва начина, по който можем да използваме силата, която Бог е вложил в нас. Истината е онази есенция, чрез която човешкият дух може да използва силата, която Бог е вложил в света. Истината, която ще покаже методите, тя ще ни освободи. Истината ще покаже по кой начин да се освободиш и да се примириш с хората. Как? Ти си обрал някого, мъчиш се, той те подозира, не ти говори нищо. Дойде истината и ти се изповядаш, братко, аз ти откраднах парите. Тогава трябва да постъпите като онзи благочестив американец, който откраднал пари. Той ходил по два пъти в седмицата на събрание и дълго време се е молил, но една вечер видял богат човек, който оставил турба с пари на прозореца. Задигнал парите, сложил турбата на масата и отишел пак да се моли. Докато започна да се моли, турбата се изпречва пред него. Молитвата му отива до турбата и се връща. Ден, два, три, четири. Молитвата ни отива по-далече. Тогава казва, Този дявол пречи на молитвата ми и връща турбата. Човек може да бъде религиозен и пак да открадне. От теологично гледаще това е вярно. Няма да го доказвам. И ти вземеш някоя дяволска турба от някъде, и тогава общението между Бога и душата те се прекратява. Следователно истината ще ни покаже начина, по който ще се освободим от всички такива турби или дефекти, които ни спъват, за да имаме правилно отношение към Бога. Може да са много малки, но и най-малката погрешка спрямо Бога ни спъва в пътя ни към Него. Малките грехове, малките неща ни спъват... Пътя на живота, на големите грехове Господ не обръща внимание, а на малките.